náš přítel tady Roman, který praktikuje a snaží se praktikovat, všichni se snažíme, nedualistickou, nedualistický přístup k meditaci, navrhl aby ti, kteří mají zájem, jelikož mluvíme o cestě bodhisattvy, která je cesta nedualistického poznání, aby jsme na sebe vzali ty základní sliby bodhisattvy. Normálně v tradici buddhismu, jestliže meditujeme na sebe, bereme taky základní etická předsevzetí, jako vyhnout se násilí, tedy nezabíjet, nekrást, nesmilnit, nelhat a stranice těch látek, které dělají vědomí nejasné. Tedy eh, vyhnout se tomu množství, které by zapřít hm, že ne, nejsme schopni kontrolovat své jednání. To jsou eh, ty těch pět základních eh, etických příkazů, které můžeme tež spojit se sliby bodhisattví a to je vlastně pak naše náš ukazatel cesty. Aby jsme šli, potřebujeme ukazatele a když se podle toho ukazatele budeme chovat, to nám určitě pomůže k meditaci. Nebo Pokladem meditace je disciplína, a to je právě vlastně, eh, ukazatel disciplíny. Ty eh, základní sliby etické, to je základní disciplína, a eh, sliby bodhisattvy, to je disciplína ve smyslu nedualistického pochopení. Eh, máte zájem je vzít? Hm? Všichni? Ti, co nemají zájem, tak prostě neopakují. A je zvykem v buddhistických zemích, že bereme slavnostně tyto závazky za přítomnosti učitele, který je praktikuje. Tak prostě v, samozřejmě ty sliby bodhisattvy v. V Tibetu jsou v tibetštině, v čínštině, v číně, jsou v čínštině, v Japonsku jsou v japonštině. Já je nebudu recitovat v čínštině, ale přímo je přiložíme do češtiny. A ty etické sliby můžeme, jestli chcete, můžeme recitovat v jazyku, který v jižních zemích buddhismu, na bylo Burmě, Tajsku a tak dále, jsou recitované v Páli a věří, že to je jazyk budhy samého. Což dnes většina vědců nevěří, ale věřit je vždycky dobré. Tak ty sliby eticky po základu chce, děláme v páli nebo jenom v češtině. Hm? V češtině stačí. Hm? Tak. Eh, normálně tradice je, že ten, který chce na sebe tyto závazky vzít, on je požádá hm? a požádá tímto způsobem. Hm? Eh, Okaza, co znamená toto je příležitost. Hm? Ke všemu, podle buddhistického učení, vše se děje podle příležitosti. A příležitost tady je, čili první příležitost. To je závislé vznikání. To znamená, příležitost je, že je tady někdo, kdo ty sliby praktikuje a kdo je vysvětlí a my je slavnostně přijmeme. Čili eh, u této příležitosti ctihodný, hm, normálně ty sliby dává mnich, hm, který se nazývá ctihodný, ačkoliv ne všichni mniši jsou ctihodní, eh, ale jsou eh, reprezentanti ctihodné doktríny, proto jsou ctihodní u této příležitosti ctihodný vyžadují trojité útočiště, že bereme tyto závazky s trojitým útočištěm a vyžadují trojité útočiště a pět etických závazků. Mějte soucit a Předejte mi je, to je ta formule přeloženost pály. Tak můžete opakovat po mně. U této příležitosti, ctihodný, požaduji trojité útočiště, pět etických závazků a sliby základní. čtyři základní sliby bodysatů. Mějte soucit a předejte mi je. To se opakuje třikrát pro rozhodnutí. Po druhé, ctihodný, požadují. Trojité útočiště, pět etických slibů a čtyři sliby bodhisattví. Mějte soucit a předejte mě. Po třetí ctihodný požadují společně s útočištěm pět etických závazků a čtyři sliby bodhisattvy Mějte soucit a předejte mi. A trojité útočiště tedy budeme v protože to hezky zní. Hm? Tak opakujte po mně. Pudhán hm? Saranang, Gachami, Dhamang, Saranang, Gachami, Sanghang Saranang, Gachami, Gachami, Dutiyampi, Buddhang, Saranang, Gachami, Dhutiampi, Dutiyampi. Dhamang Saranang Gatchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gatchami Tatiampi, tatiampi, tatiampi Budhang Saranang, tatiampi, saranang tatiampi, Gatchami Tatiampi, tatiampi Dhamang tatiampi, Saranang, Saranang, Saranang Gachami, Gachami, Gachami Tatiampi, Tatiampi, Tatiampi Sanghang Sangham, Saranang, Saranang, Saranang, Saranang Gachami, Gachami. Zavazují se, hm? Zavazuj se že nebudu zabíjet Zavazují se že Zavazuj nebudu krást Zavazují se se. Že nebudu smilnit, smilnit. zavazuji se. Se. se, že nebudu lhát, že nebudu lhát. a zavazuji se. Se. se, že se nebudu opět se nebudu a nebudu brát drogy, které způsobí to, že ztratím jasnost vědomí. Tak to je těchto základních pět etických příslibů. A teď on sliby Bodhisattvy. Hm? Zavazují se, Zavazuji že převedu z utrpení, z utrpení do štěstí nirvány, štěstí nirvány. Štěstí nirvány. Všechny, všechny bytosti. bytosti. Zavazují se, že vyčistím zašpinění vědomí a pocitů všech bytostí. Zavazuji se, že se naučím všech naučení prospěšné bytosti bytostem. Zavazuji se, že dosáhnu, to nejvyšší probuzení. To je tedy vlastně ukazatel neboli kormidlo pro nedualistické pochopení budhova učení. A toto nedualistické pochopení je velice, velice užitečné.